Розділ дванадцятий. Карболова справа та коричневе пальто. Тієї ночі Томі був дуже похмурий. Він ходив, розставляючи охоронців, із суворо стиснутими губами та жорстким поглядом. Декілька медсестер знали, що відбувається. Але, за винятком, нас трьох нікому з пацієнтів нічого не сказали. На запевнення ті ж, що всі неприємності позаду, і що смерть мавпи на ім'я герой означає кінець заворушень, Томмі реагував поблажливою усмішкою, пропускаючи все вуха. Я б чимало віддала за таку переконаність, як утіш, але жодна теорія, заснована на герої із з зоопарку, ніяк не могла стосуватися Міс Блейк. А ми з Томмі знали, що Міс Блейк до цього причет. Я не розповіла ті ж про подробиці візиту Томмі до кімнати дівчини, ані про розетку, яку він їй пред'явив. Чесно кажучи, ті ж була невдоволена тим, що я пішла з Томмі і розслабилася лише тоді, коли під час вечері прийшов пакунок від Чарлі Сенца, в якому виявився той самий рушник, яким, імовірно, вбили гігантську мапу. «Подумав, вам це сподобається», – писав Чарлі. Я поцупив його, поки доглядач відвернувся. Моторошно, але ж цікаво чи не так? Звір був майже як людина, і, наскільки я знаю, можливо, це той самий рушник, яким він завершив своє останнє ритуальне обмивання, чи мапи взагалі завершують обмивання. Ті ж урочисто розклали його на ліжку, і, підійшовши, до шухляди комода дістала той, на якому, так би мовити, підвисили Джонсона. Вони були абсолютно однакові, аж до розташування літер «Еспі якими були позначені обидва. Близько одинадцятої години Томі зайшов до кімнати Агі і сів, як зазвичай, у ногах ліжка. Він втратив свою звичну манеру – добродушного кيبкування і виглядав стомленим я всіх розставив сказав він рахуючи мене на 14 і я не думаю що хоч один мікроб зможе вислизнути із пала так щоб я про це не дізнався а як щодо окремих кімнат запитала я лиха можна чекати як від платних пацієнтів так і від благодійних ваша правда ну Кожен коридор під таємним наглядом. Двері до сестринського дорміторію під наглядом на кожному поверсі. І в нас є людина на даху. Хм, позвалася Аггі з ліжка, краще ви принесли бочку святої води. Речі, що розчиняються під пальцями, саме коли годинник б'є північ. Це була північ, ті ж годинник у коридорі «Іде на п'ять хвилин уперед, порівняно з моїм годинником». «Дурниці!» Уїдливо, мовила, тіш. «Тоді і сонце у вас іде зашвидко. Краще б ви його відрегулювали». «Ні, Томмі, було б доречніше, якби ти вжив усіх цих запобіжних заходів минулої ночі. Ти запізнився». «Сподіваюся, що так», – зауважив Томмі і зліз із ліжка. Я заходитиму час від часу, щоб тримати вас в курсі. Він рушим до дверей і зупинився, дивлячись на мене. Ви не бачили міс Блейк? Вона не заходила до сестринського дорміторію? Ні. Він, здавалося, відчув полегшення від цього і вийшов. І з годину ми його не бачили. Незадовго до півночі міс Льюіс Принесла на таці три склянки маслинки та трохи крекерів. «Я знала, що ніхто з вас не спить», – сказала вона. «Це піде вам на користь?» «Не приховую. Мої нерви натягнуті, як струни. У цьому будинку можна збожеволіти. Якщо несподівано звертаєш за ріг, натрапляєш на постать, що пірнає в двірний отвір, медсестра з палати «Ель», Щодня налетіла на одного з прибиральників, що сидів на почівки в кутку біля буфетної і жбурнула в нього миску з курячим бульйоном, подумавши, що це сам Джонсон. Могли б ви заспокоїтися, зауважила тіш, сьорбаючи свою маслянку. Нічого не станеться. Тоді чому ти не роздягнешся і не ляжеш спати, запитала Агі. але тіш презирливо відмовлялася відповідати. «Я й сама нічого не очікую», – зауважила міс Льюїс, поправляючи чепчик перед зеркалом. «Такі речі мають властивість сходити на нівець. І все ж, з іншого боку, в лікарні все зазвичай трапляється по три рази. Якщо в нас один випадок опіків, то буде ще два. Вогнепальні поранення завжди йдуть по троє, а що вже казати про самогубства? «Ну, я бачила по три випадки з карболовою кислотою щоразу, коли бачила хоча б один. І це нагадує мені, – сказала вона, відвертаючись від дзеркала і спритно відсунувши підставку для ніг під ногу тіш. У одній з палат щойно віддав кінці один карболовий. Є речі, які я робила б із більшим задоволенням, ніж йти на гору і готувати його до моргу». І саме в цю мить у дверях з'явилася коридорна медсестра і звернулася до неї. «Міс Льюіс», – сказала вона, – «ви маєте йти до моргу із тим випадком. У міс Граймс напад істерики». Міс Льюіс обернулася і окинула нас поглядом крізь окуляри. «Ну як вам таке?» – вимагала вона. «Хіба навіть, поважаючи себе, безпородне цуценя, не збунтувалася б проти такого життя. Вона смикнула головою, і її чепчик зі звичною легкістю з'їхав на вухо. Добре, сказала вона медсестрі. Я йду, але вона обернулася в дверях і помахала нам рукою. Якщо мене знайдуть підвішеною на рушнику Ес сказала вона, я виситиму не сама, повірте мені. Рушних ес Ми всі троє витріщилися одна на одну. І ті ж спробували її гукнути, але вона вже пішла. Невже, дивувалися ми, міс Льюіс знала значення цих трьох літер? А якщо так? За п'ять хвилин до півночі до нас зайшов Томмі. Поки що нічого, сказав він. Свідком, Бог, я сподіваюся, що взагалі нічого не трапиться. Але в будинку панує якась тривога, мені довелося зробити кілька змін. Людина на даху відмовилася залишатися. Природно, – зауважила тіж і з легким зверхнім виглядом, що тримався у неї весь той вечір. Якби дмухнув вітер, він би заявив, що чує стогони. «Це саме те, що він і сказав», – відповів Томмі. «Каже, що чув стогане і відчував на собі чийсь погляд, але ми обшукали дах і нічого не знайшли. Я поставив туди замість нього Хікса, чоловіка зі швидкої допомоги. У нього залізні нерви». «Перепрошую лікарю», – сказала коридорна медсестра з порога, – «але Хікс хоче вас бачити». «На хвилинку» почувся голос за спинами сестри Я повернувся туди нагору лікарю навіть якщо доведеться самого себе копняками гнати але ну лікарю даю вам слово на даху щось співає співає вигукнув Томмі на половину спів на половину монотонний наспів я, я повернувся лікарю мене ще зроду ніщо не лякало але воно співає ближче, господи, до тебе. Не слова, лише мелодію. Хтось іще чув це. У морзі щось чули. Сказали, це не дуже схоже на спів. Але я чув це так само чітко, як чую вас, сер. Це, це жахливо. Медсестри, ще там, ні, сер. Міс Льюіс послали замінити Граймс. Але вона наполягала на тому, щоб спочатку повечеряти. Містер Брікс у морзі з... Ну, ми знаєте, поки вона не прийде. «Я з вами піду на дах», – сказав Томмі і одразу вийшов. Ваггі протягом усієї цієї сцени побіліли губи, а коли Хікс сказав «Ближчі господи до тебе», вона ледь не зомліла на своїх подушках. Що й пішов, вона залилася слізьми, заявляючи, що станеться щось жахливе, бо саме цю мелодію співали на похороні покрівельника. Ті ж, однак, була кам'яно спокійною, хоча я бачила, що вона вражена. Вона дістала своє ірландське мереживо і сиділа, вив'язуючи петлі піко ніби від цього залежало її життя. «Хоч вбий, не розумію, чого ти розпустила Нюні!» – гривнула вона. «Якщо ти, почувши цю мелодію, робиш висновок, що він повернеться цієї ночі, то тут ходитиме більше привидів, ніж ця лікарня зможе вмістити». Її співали на багатьох похоронах. І ще одне. Якби він був таким добрим, за якого ти його маєш, він би зараз сидів собі з арфою, вивчаючи небесні мелодії, а не повертався б сюди, щоб вішати невинні трупи на рулонних рушниках та трощити дахові вікна. Повертаються лише погані, які незадоволені тим, де вони є. Важко сказати, чому саме цей хід думок змусив агі витерти сльози. Але так і сталося і вона сіла і допила свою маслянку. Саме коли я подавала їй крекери, я почула рипіння і зрозуміла, що хтось нишком відчинив двері до сестринського дорміторію. Кіш також це почула і відклала своє в'язання. У нас було вімкнене все світло, тоді як в коридорі було темно. Цього разу ми не бачили світла свічки, але кожна з нас відчула, що це хтось був. Я підійшов до дверей і визирнула. Міс Блейк повністю вдягнена стояла на вузьких сходах, що вели на поверх вищі, а на горі хтось з електричним ліхтарем перегороджував їй шлях. «Пробачте, міс, – сказав Джейкобс нічний сторож, – у нас наказ нікого не пропускати сюди сьогодні вночі. Але я мушу!» блахала вона. «Я більше миті не витримаю цієї невідомості Джейкобса. Де лікар Ендрюс?» «На даху, міс Блейк». «О, ні! Тільки не на даху!» скрикнула вона. «Пропустіть мене! Я мушу пройти!» «Пробачте!» відповів він, не рухаючись. «Мій наказ!» раптом звідки згори пролунав жіночий крик. Пронизлива нота жаху від якої заклало вуха, а серце шалено закалатало. Він то наростав, то стихав, а потім знову наростав, і тиша, що запала по була паралізуючою. Одразу після цього почувся тупіт поспішних кроків. Ми стіж так і не зрозуміли потім, як злетіли сходами і опинилися серед перших на місці події. Коридор був темним, і як поверхом нищив, але з моргу яскраве світло лилося на короткий, широкий сходовий проліт, що вів до нього. По один бік від приймального столу стояв Томмі, по інший міс Льюіс застигла, мов статуя, однією рукою відгортаючи простирадло, але тіло на столі не було загорнуте в саван. Це була постать високого, повністю браного чоловіка, а його голова та плечі були туго замотані в щось схоже на коричневе пальто. Кіш схопила мене за руку, тремтячи так, що ледве могла говорити. «Джонсон!» – промовила вона. «О, Боже мій! Лізі! Це Джонсон!» Але це був не він. Коли вони розв'язали рукави, Туга зав'язані навколо шиї, сам Томмі скрикнув від жаху. Це був Брікс, санітар, мертвий уже хвилин десять, із ребрами, розтрощеними, мов у розбитої бочки. Карболова справа лежала в безтурботному спокої під столом. Її забинтовані руки були складені, щелепа відвисла а напівзаплющені очі спокійно дивилися вгору від жахіття, що діялося над нею. Тієї ночі мис тіш вклали міс Льюіс у ліжко, і тіж просиділа з нею до ранку. На світанку зайшов Томмі. Вони нічого не знайшли, за винятком одного дивного факту – коричневе пальто – яким була накрита голова бідолашного Брікса, належала Джонсону. Кишені були набиті його особистими паперами.